Потім сантиметром обміряли лавріна червінку, спеціальними зеркалами просвітили, де треба простукали, прослухали і встановили, що серце має він ліворуч, от середньої лінії організму, а печінку праворуч. Серце помалу собі човга, а печінка помалу виробляє потрібні лавріну червінці. Ферменти. На підставі своїх досліджень медики видали велику монографію, друковану в Будапешті на кридіаному папері з кольоровими ілюстраціями. «Підсумки праць комплексної експедиції по вивченню організму довгожителя Л.Ч.», Чі, септо Лавріна Червінки, примітка автора. З погляду лугово-кислотної рівноваги та наднирково-гіпофізарної гормональної протидії. Раджу кожному охочому дознання книгу цю прочитати. Але навіть і нам, людям, котрі не мають жодної медичної освіти, ясні джерела довголіття Лавріна Червінки. Вистачить для цього хай навіть побіжно зазнайомитись з його стиль оф лайф, як кажуть американці, тобто способом буття. Живе червінка на вулиці Космонавтів, колись це була околиця міста, так званий Волинський шлях, а тепер майже в самому центрі Єрополя опинилася його садиба. Мешкає у будиночку, маленькому, збудованому ще коли Лаврін Червінка тільки Києво-Могилянську академію скінчив. Старенький будиночок, але затишний, зручний, чотири колони його підпирають і чавунна табличка з боку від дверей. Пам'ятник архітектури охороняється законом. Кімнатки невеличенькі, теплі, стеля майже як у сучасних приміщеннях невисока, а стіни шпалерами гарними обклеєні. У 1912 році замовляв купця царьова. Сині виногради, червоне листя із золотом, тиснені на цупкому папері. А в залі, на почесному місці, в рамці дубовій, висить сказати по-сучасному, випускна фотографія дипломників Києво-Могилянської академії, а на ті часи це була гравюра чистоти ліній незрівнянної. Ось бачимо Лавріна Червінку з товаришами його вірними, тут і рудий Боновентура Шпак і тихий Йосафат Гуторович, котрий потім згинув у Мальборку, і велетенської сили та спритності Барнабас Швидницький, і мудрий філософ Софроніус Жаба, котрий став потім доктором Болонського університету вони стоять на першому плані у контушах, підперезаних пасами міцними, зверху киреї накинуті на їхні дуже плечі, погляди сміливі. Коли ж вони дивляться, хлопці 1697 року, поміж яких втулився підтоптаний трохи, але ще хвацький Лаврін червінка? Куди спрямовані їхні погляди? Бачимо скелю непорушну, кам'яну твердь, об яку б'ються хвилі. Викарбувано на скелі цій не здолають. Бачимо якір важкий, що на ньому міцно тримається земля наша та небо, накреслено на тому якорі не зрушать. Бачимо ми вогонь великий, емблему всесогріваючої любові до вітчизни милої, та людину, що руки простягла до цього вогню, на якому написано «не згасять». Меблі дуже прості в кімнатах Лавріна Червінки, старі, темні, термометри на стінах та барометр старовинний шкіперський, Голландський, подарований професором Миколою Сидоровичем Холодним, котрий придбав цей раритет на лондонському аукціоні, куди потрапив під час наукової конференції, влаштованої Королівським товариством. Книжок старих герой наш майже не держить, так що не сподівайтеся поживитися у нього якоюсь букіністикою. Тримає довідники садівництв. Але до чого вся оповідка моя хилиться? А до того, друзі, що життя веде Лаврін Червінка спокійне. Рази назавжди усталене. Життя його видалене усяка нервовість та поспіх, тобто невід'ємні майже елементи нашого неспокійного світу. Всяка рухливість, шарпанина, суєта, багатослів'я, гомін механічний, дзенькіт. Шарворок, балаган, брязкіт, джазовий вереск, хрип, свист, артилерійська канонада, зойки поранених, гавкотня, дитячий рев, стукіт у двері, виття моторів, регіт, дзвін пожежників, цокіт копит, любовні зітхання, постріли. Усього цього позбувся Лаврін Червінка багацько років тому в найрадикальніший спосіб. اذين